La 92, 6, La 92, 6, Més de mig milió de catalans han caigut en l'espiral perversa de no disposar de prou ingressos per tenir una vida digna i se n'han empobrit en els últims 5 anys. La xifra de persones que sobreviuen sense tenir cobertes les necessitats bàsiques que inclouen habitatge, alimentació, educació i salut ja se situa per sobre del 2,2 milions, és a dir, el 29,5% dels catalans segons Lidescat, Lidescat. La presidenta de la taula d'entitats del tercer sector social, Àngels Guiteres, va fer visible ahir que això significa... Els nous pobres omplirien cinc camps del Barça. Va recordar l'acte de commemoració del Dia Internacional contra la Pobresa, celebrat en un centre cívic del Poble Nou de Barcelona. Un any més, les entitats van llançar missatges i xifres que demostren que l'espiral perversa no s'atura. A més de les crítiques al rescat dels bancs i les retallades en polítiques socials, van reiterar que una de les claus per sortir de la crisi és la lluita contra la desigualtat. La descohesió social ens enfonsarà com a país, va alertar guiteres que va reclamar a les administracions que supossin a les polítiques antisocials de la Unió Europea. Entre les solucions que va proposar per fer, quadrar pressupostos hi ha la persecució del frau i també que paguin més les rendes més altes, mentre que la qüestió política va advertir que Catalunya serà social o no serà. En el mateix acte, el conseller de benestar social, Josep Lluís Clarias, es va mostrar convençut que el pacte nacional contra la pobresa tindrà continuïtat amb el pròxim govern. I en un moment social i polític convuls, sobretot des de l'11 de setembre, va afirmar que els drets socials i nacionals han de caminar junts. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91 Consili de la FMA, és tot un poble, que us parla i acompanya, Carlos Gasui, Susana Ávila i Jordi García. va cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia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 Una guarderia social concertada de la Trinitat Vella ha hagut de tancar les portes aquest curs per la impossibilitat dels pares de pagar la quota completa. Els problemes financers que estan enfrontant en aquest inici de curs és per culpa de l'impagament de la subvenció, que es va comprometre a pagar-los la Generalitat a principis de l'any passat acadèmic. L'ajuda per nen a l'any permetia que aquesta escola, a la qual van nens de 0 a 3 anys, Normalment, de famílies amb pocs recursos, poguessin aplicar un descompte en les quotes que paguen els pares. La Conselleria d'Ensenyament, que és la que convoca aquestes ajudes, va argumentar, després de conèixer la reclamació, que l'import pendent es farà efectiu durant la segona quinzena d'octubre. També va anunciar que els centres interessats podran sol·licitar aviat la subvenció corresponent aquest curs 2012-2013. L'ajuda serà aquest any menor que la del any passat. El retard en aquestes ajudes és el que ha fet que aquesta guarderia de la Trinitat Vella hagi hagut de tancar. En cursos anteriors, la Generalitat feia un avançament d'un terç de les ajudes durant el primer trimestre de l'any i negonava el 66% restant entre octubre i novembre. El curs passat no va ser així i encara se'ls deu la totalitat de la subvenció. I atenció perquè, si el temps ens ho permet, el barri de la Trinitat Vella es prepara per la segona mostra multicultural. L'Associació de Comerciants de la Trinitat Vella, amb el suport de Barcelona Activa, prepara per aquest dissabte la segona mostra multicultural d'aquest barri. Entre d'altres activitats que s'aniran realitzant durant tot el dia, hi haurà la final d'un concurs en el que ja han participat les tres escoles de la Trinitat Vella, que han elaborat un nou logotip que a partir d'ara unificarà l'Associació de Comerciants. Durant el matí també es parlarà de la xarxa Antirumors, de la que us hem parlat a diferents edicions d'aquest informatiu. La idea de la xarxa antirumors és desmuntar rumors respecte a la situació dels immigrants al nostre país. A la mostra, que enguany arriba la seva segona edició, hi trobareu una carpa del Banc del Temps, on es farà entrega d'un llibre de cuina que han confeccionat. No hi falten els capgrossos, els graellers típics insignes de qualsevol festa. La segona mostra multicultural de la Trinitat Vella també acollirà diferents actuacions musicals de grups que representen algunes de les cultures que conviuen al barri. També hi trobareu fotografies que mostren la història de Trinitat Vella i podreu gaudir d'un audiovisual que es reflectirà sobre la paret de la parròquia.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 l'associació de veïns calcula que hi ha, com a mínim, sis pisos ocupats a Trinitat vella. El més greu, segons els veïns, és que els nous inquilins han començat a fer d'aquesta pràctica il·legal un negoci. I segons aquesta associació de veïns, s'incrementa la sensació d'intranquilitat a la zona i és per això doncs, que tornaran a sortir al carrer per reclamar un barri digne tal com ho van fer l'any passat. La primera activitat popular serà una sardinada i no descarten doncs, convocar noves manifestacions els dijous. Més coses a comentar-vos, ens n'anem, deixem de banda la Trinitat Vell, ens n'anem ara mateix cap a la Sagrera, i hem de dir que continua la instal·lació de les vies de l'alta velocitat a la zona de la Sagrera. A continua els treballs d'instal·lació de les vies per on han de circular els trens d'alta velocitat de la zona de la Sagrera. Els treballs es fan de nit perquè la línia circula paral·lela a la via d'ample convencional. Els treballs de col·locació de les vies han estat precedits per les tasques d'extensió del balaç, capa de pedra que sustenta les vies, o el posicionament dels travessers. Els nous raïls de 270 metres de llargada cadascun han estat portats fins a les obres a través de la via d'ample convencional, degut a la seva complexitat tècnica, i a ja que les vies d'alta velocitat discorren paral·leles a la via convencional. Els treballs, com hem dit, es fan de nit.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 Doncs en parlàvem ahir amb el president de l'Associació de Veïns de, de la Sagrera que de moment el que sí que sabem és que hi ha marcada una data de la posada en marxa de l'alta velocitat a Sagrera com és el mes d'abril del 2013. Esperem doncs que no sorgesin inconvenients i que aquesta data doncs, es pugui realitzar aquesta inauguració. Doncs ara ens anem cap a la plana cultural i el que volem comentar-vos és que la Nau Ivanov us ofereix la representació de l'obra teatral Delirium. La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera, que es troba al carrer d'Honduras número 28, us ofereix a partir d'aquesta nit la representació de l'obra de teatral Delirium. Què és Delirium? Doncs una tragèdia escrita i dirigida per la dramaturga Pati Santos. És la primera obra d'aquesta petita companyia, Boisec Teatre, una obra de teatre contemporani català que tracta sobre la Marta, una jove encara afectada per la mort del seu pare, un any enrere. El dolor per aquesta pèrdua fa que la seva ment s'obsessioni amb una idea i que targiversi la realitat que l'envolta fins a arribar al punt del, del deliri. Així es diu Delirium i és una obra molt profunda, plena d'acció, que tracta sobre el dol i el poder de la ment. La, dura, la durada d'aquesta obra és d'una hora i 15 minuts i el preu de l'entrada serà de 12 euros. Pels amics de la nau tindran un descompte del 50% més una consumició gratuïta. Les entrades estan al entrada i una hora abans a la taquilla del propi, del propi teatre. Els horaris són de dijous a dissabte a les 9 i els diumenges a les 7 de la tarda. Per tant, doncs, avui encara teniu la, possibilitat de, de poder, teniu la possibilitat de poder accedir a aquesta representació teatral. Continuem parlant de la Nau Imanov, que preestrena avui Terrados. La Nau Imanov, al carrer d'Honduras número 28, preestrena aquest, avui mateix la pel·lícula Terrados. Doncs és guanyadora del Premi del Públic de la secció Punto de Encuentro en la 56a setmana internacional de cinema de Valladolid del 2011. Terrados és una pel·lícula feta sense cap tipus d'ajudes o subvencions amb un pressupost de 12.000 euros i la col·laboració d'un equip meravellós. L'estrena, doncs, precisament, eh, serà demà al cinema Esmaldà de Barcelona, però avui doncs, ja es podrà veure abans a la nau Ivanov. L entrada és gratuïta i la projecció serà a la Terrassa de la Nau. En cas de que plogui, es realitzarà a la sala. Doncs hem de dir-vos que a l'obertura de la porta de la nau Ibanoc per poder accedir a veure aquesta pel·lícula, Terrados, serà a dos quarts de vuit, és a dir, a les 7.30, i la sessió de la pel·lícula començarà a les 20.30, és a dir, a dos quarts de nou. De què va a Terra doncs, durant una greu crisi econòmica que asola Espanya el 2010, Leo i els seus amics gaudeixen d'una còmoda situació, ja que cobren l'atur. Amb 30 anys i desmotivats per l'entorn laboral, passen els dies recorrent diferents terres de la ciutat escollits a l'atzar, on passen les hores sense fer res. Enmig d'aquest corrent de passotisme i evasió, Leo descobrirà que potser mai abans s'havia parat a pensar què vol realment. Les relacions amb la seva parella Anna i el seu millor amic Mario marquen el compàs de la seva evolució fins al punt en què haurà de decidir si vol seguir la mateixa vida de sempre o, per contra, seguir el seu instint i prendre una iniciativa pròpia. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. i El que fem ara mateix és una petita pausa, escolteu una mica de música, continuem amb més informació. Fins ara! tot que tan les primerres persianes Sobre el feixougus pedellat Rere el vidre antelt El camp patés segura que no era pert No et perdre que. Des del 91.6 de la EFM, escoltes Tot un Poble, a Ràdio Trinitat Vella. Molt bé, doncs ja es tornem a ser aquí i el que hem de dir-vos és que el barri de la Trinitat Vella es prepara per la segona mostra multicultural i quins ho pot explicar això? Doncs la nostra corresponsal aquí a la Trinitat Vella, la Manoli. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs pues, com se prepara esta segona mostra multicultural en el barri? Pues muy bien, con mucha ilusión y con ganas y esperemos que nos llueve, que haga buen tiempo. Sí, porque los partes meteorológicos no están precisamente diciendo esto. ¿eh? Sí, claro, por eso te digo. También tenemos que decir que hay habrá diferentes actividades, ¿no? Sí, esta... mira, ahora habrá un, un castillo de aquello infable ¿eh? uh -huh. para los niños, habrá también payasos, habrá... Actuará el Perro de Paterna, actuará también la Manolo y esta de, del Centro Cívico, también de Sevillanas. Uh -huh. Habrá un grupo, no sé si ecuatoriano, también bailar, esos bailes típicos de allí. Habrá también un grupo que son de Jotas, de Jotas Navarra y, ah, y Aragonesas. Habrá también un, un grupo de Senegal, uh -huh. o sea que estará muy bien. O sea, que estarán representadas las diferentes culturas que sí, conviven sí, sí, aquí no en la Trinidad. Sí, si un grupo árabe, pero este está por confirmar, no te lo aseguro. Uh -huh. o sea que... Pero los otros sí. Uh -huh. Y también habrá algún concurso, ¿no? Sí, mira, hay un concurso que hemos solicitado aquí a todos los colegios de aquí del barrio, a los niños de quinto y sexto, para que haga un dibujo eh, para el emblema de, del la asociación uh -huh. de comerciantes que haga un dibujo como ellos lo ven esto sabes y habrá un primer premio un segundo y un tercero muy uh -huh. bien y ya lo hemos cogido y, y le daremos el premio el sábado uh -huh. o sea que será un logotipo que representará todo el comercio de la Trinidad ve ¿no? un logotipo sí que lo pondremos uh -huh. y además hay muchos dibujos también lo pondremos en una pizarra para que la gente lo vea pero pues son muy uh -huh. bonitos y divertidos Y el otro día nos decíais que también había preparado una actividad de la xarxa antirumors, ¿no? Sí, esto se pone en una, una carpa. Habrá una carpa, eh, aparte de los comercios, sí. habrá una carpa de la Asociación de Vecinos, de la Comisión de Fiesta, de estos de rumors, uh -huh. antirumors, y también habrá una del de Banco del Temps, ah, y, uh -huh. y me parece que ya está. ¿Y el Banco del Temps son los que hacen la entrega del...? del libro de cocina sí que van a, han hecho un libro de cocina de recetas de multicultural uh -huh. de varios países uh -huh. y, y entonces muy guapo esto es regalar a la gente sabes no vale nada y son recetas muy típicas muy guapas uh -huh. o sea, un libro de recetas de diferentes recetas Por de todo el mundo 15 ¿no? o 17 recetas sí. uh -huh. son recetas Hay de todo el de mundo árabe, de, de Ecuador, ...de también de aquí, de España... varias regiones, de bueno... Uh -huh. de, ...de Sudáfrica también... ...hay algunas... Uh -huh. ...o sea que están muy bien... ¿Y los capgrosos y grallés? O sea, Eso que... por la mañana, a primera hora... Uh -huh. ...le dan la vuelta al barrio... Uh -huh. ...y luego... ...pararán en la plaza... Uh -huh. ...sí... ...pararán en la plaza y empezarán... ...bueno... Uh -huh. ...esto empezará sobre las nueve... ...los comercios, ¿sabes? Vale. Y luego uh -huh. al final... Habrá, esto es muy bonito, habrá uh -huh. en Vía Positiva, sí. uh, a las siete y media, uh -huh. la historia del barrio de la Trinidad Bella, ah, mira. de cine, sabe Allá a las siete uh -huh. y media. Y, y también habrá un señor, no sé cómo se llama, que parece vestido como de galáctico, sabe Con <risa> ruedas, con unas luces. Es sí. <risa> muy divertido esto también, ¿sí? Eso ya para, para acabar. Para rematar la, sí. la fiesta de Multicultural. ¿Os ah, y también estaréis vosotros ¿eh? en una carpa... Sí. Bien, nosotros uh, lo que sí que tenemos que agradecer hemos localizado un tema <risa> o hemos puesto un sitio muy guapo ¿eh? bueno, tenemos que agradecerte la tarea que tú has hecho para que nosotros pudiéramos estar en esta segunda muestra en el sabes que caben todos uh -huh. sí, claro. muy bien de acuerdo pues uh, pues eso que nos vemos en la fiesta un, un chico que hmm. no lo ha dicho yo lo veo bien sí. eh, que un chico que se dedica a hacer no sé cómo se llama exactamente pero es un portal en, en internet, en internet sí. que hace tú misma, te graban tu entrevista personal y, uh -huh. y entonces tú te vendes uh -huh. eh, lo que tú haces en lo, lo que tú vendes el precio que tienes y es muy bonito y uh -huh. yo creo que eso es muy bien, entonces le he dicho que venga y que comente la gente que lo quiera hacer, pues mira Ajá, uh -huh. pues mira. Todo que se ha dado publicidad su, su negocio, pues bueno. La, la radio de momento no está en venta, ¿eh? por eso. No. La, la radio de momento prefieren a los comercios. Vale. Jordi. Pues bien. Vale. vale. pues muchas gracias y esperemos que... que no llueva. Eso, que no llueva, que no nos sí. fastidien la fiesta, sí, sí. Vale, vale, pues muchas gracias Vale, Jordi El, ah. sa el viernes sabe que tenemos una entrevista ya al ayuntamiento el Con todos El viernes, ¿a qué hora? ¿Eh? Ma mañana Mañana ¿A qué hora? A las nueve de la mañana, nueve y media A las nueve media de la mañana Sí mm, Bueno, nosotros estaremos aquí haciendo lo informativo Pero ya intentaremos a ver cómo lo podemos me parece que el día 31 hmm. Vienen... ...los sí. políticos al barrio. El día 31. Sí, claro, porque ahora ya se acercan... ...lo que son las elecciones... Eh, no, y, viene claro. el... Uh -huh. ...el Puig. El Félix Puig. Uy, <risa> vale. Viene el Trías, uh -huh. unos cuantos. Pero claro, eso es lo que tú dices, se acercan las... Las elecciones, sí, sí, claro. Así que nosotros también tenemos que aprovechar para... ...para que se impliquen en... Uh -huh. Sí, claro, para que inviartan en, en, en, en nuestro barrio, barrio ¿no? Exacto. ¿Eh? Uh -huh. bueno. bueno, pues el día 31 los esperamos que pasen por aquí. ¿sí? Muy bien. <laughs> vale, pues nos vemos el sábado. Vale, hasta luego. Eh, hasta luego, hasta luego buenos días. Muy bien, ya lo sabeu, de hecho, os hemos ido recordando doncs aquests darrers dies que el barri de la Trinitat Vella es prepara per la segona mostra multicultural és a dir, l'associació de comerciants surt al carrer i ens, ens muntarà una carpa aquí a la, a la ràdio a la qual doncs podreu accedir i tindreu sorpreses i tindreu regals i tindreu tot allò doncs, que espereu de la vostra ràdio local de la ràdio de Trinitat Vella Mol bé, doncs ara sí ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i atenció perquè d'aquí una estona volem eh, parlar d'ensenyament i, i això doncs, serà d'aquí uns moments després d'aquesta petita pausa. d'esperar. Vaig dir que no en tenia de distàncies. Només un cop de realitat tan dur. Repetir-me que no et puc fallar. He d'aguantar. La nit fa que el meu esforç esborri. Dorm i m'escolta quan parla en tu Jo la miro a anar amb tu, ja que els meus somnis s'endú. aquest malson acabi. Trobaré les forces que he perdut i que m'envenço. No et suporto tan lluny. No Sejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs tal com us hem, anat, com us hem avançat abans, ara parlarem d'ensenyament i ens n'anem en cap a la biblioteca perquè allà doncs, també s'ensenyen als nens a diferents activitats. Ho escoltem. Bona tarda, ens trobem amb en Marta Roig, narradora del món dels tubets. Bona tarda. Bona tarda. Explica'ns què és el món dels tubets. El món dels tubets és un projecte d'iniciació lectora als més petits que es du a terme a les biblioteques de Barcelona des d'allà fa bastants anys i que pretén acostar a iniciar la lectura als, als més petits, de 0 a 6 anys, a través de l'explicació i la narració de contes amb la companyia d'uns ninots tubets. I quin tipus de contes expliques? Els contes són bàsicament contes d'autor, d'àlbum il·lustrat i tenen una presència molt important a la sessió perquè es considera que és una activitat que, com a foment de la lectura, ha de tenir el llibre molt present. I llavors es van explicant, tot ensenyant als nens a fixar-se amb els detalls, amb les il·lustracions i els colors, les formes, totes aquestes coses. Com influeixen que els nens escoltin aquests contes amb els, amb els tubets? Uh, la presència dels tubets és um, no tan interessant en el moment de la narració en si, que, que només ens acompanyen. Uh, tot i que hi ha vegades que els compartim en personatges de les històries i ens ajuden a representar-les, sinó que són importants per després, perquè diuen sempre a la biblioteca i els nens uh, cada vegada que venen a la biblioteca doncs poden demanar els tubets per explicar-los contes. A més a més, s'incideix uh, bastant en que a casa seva els nens busquin els seus propis tubets, els companys d'històries, l'os que tenen sobre del llit, el conill, aquells peluixos que els fan companyia. I mentre s'està explicant el conte, els nens poden participar? Si sí, en tot moment s'intenta que, que sigui una narració dialogada, és a dir, s'interroga als nens, se'ls fa participar eh, en el desenvolupament de les històries, eh, però sempre... Tenint molt present que, que és també una activitat per educar l'escolta i que, i que doncs un dels aspectes a remarcar és l'aprenentatge d'escoltar, de concentrar-se, sense teatre, sense música, sense massa parafernàlia, sinó simplement en la paraula, que ja és prou valuosa en si mateixa. A quins llocs s'expliquen aquests contes perquè els nens puguin anar les sessions es fan a, a totes les biblioteques de Barcelona, les fem diferents narradores i també es fan sessions matinals per a escoles. Uh, les escoles ho demanen a través dels centres de recursos pedagògics i llavors doncs, també es poden fer sessions per, per a escoles, però ho hem de sol·licitar prèviament. Uh, les generals de tardes acostumen a ser a les 6, i, i cada biblioteca doncs, marca un dia del mes en què se celebra la sessió. En aquesta sessió pot anar-hi tothom qui vulgui, no cal que s'apunti prèviament, poden anar a l'hora que, que és la cita i participar-hi. Sí, la sessió és totalment oberta, tot i que mm, és recomanable doncs, que els que hi vagin estiguin de la franja d'edat recomanada per l'activitat. No? Tot i que és de 0 a 6, l'edat òptima és dels 2 als 4 o dels 2 als 6, perquè els de 0 a 2 eh, són encara bastant petits. No? Llavors el que sí que és molt important, si mai algú s'anima a venir, eh, és que tingui present que és un viatge, que comencem a les 6, però que s'acaba quan el nen està cansat, que no cal mai forçar... A escoltar les tres històries que conformen la sessió i que és millor que un dia n'escoltin una de bé que no tres i malament i que a poc a poc les seves orelles s'aniran acostumant a sentir històries i i podran acabar sentint les tres sense problemes. I per últim, feu algun altre tipus d'activitat, o voleu fer un altre tipus d'activitat adreçada als nens d'aquesta forma educativa? A biblioteques de Barcelona o a fora o... En algun llibre d'activitat on també puguin anar-hi els nens a participar, encara que no sigui a les biblioteques. Sí, bé, jo tall individual... Mm, faig sessions d'hores del conte i narracions diverses mm, a biblioteques, a llibreries, a escoles a places i carrers, allà on hi hagi orelles que vulguin escoltar I, però no sé, també porto un espectacle de poesia amb un altre noi per nens un plat, plat ple de poesia ja està que roda des de fa molts anys que abans el feien un, dos act una actriu i un actor una noia que també explica contes, la de Cusidor i també de Sant Andreu, i el Jordi Palet, i, i activitats de, de dinamització i dedicades als nens, no sé, també faig una activitat a l'Aquàrium de difusió i per, organitzada i pensada per nens al tercer trimestre. Mm, doncs es poden fer moltes coses, no? el que passa és que el projecte Tuets al coordinar una empresa, estar coordinat amb el Consorci de Biblioteques de Barcelona, és una cosa molt específica. Moltes gràcies. Molt bé, a vosaltres. Doncs ja ho sabeu, si voleu portar els vostres nens a les biblioteques perquè aprenguin doncs, més del que ja aprenen a la seva aula, doncs, el que podeu fer és portar-lo avui a la biblioteca de la Trinitat Vella, aquí al, al carrer Galícia, la biblioteca Trinitat Vella José Barbero, i allà doncs, podran accedir a diferents... A, a diferents doncs això, coses que es realitzen a dintre de la biblioteca i que permeten doncs, eh, tenir el, el, que el nen aprengui doncs, eh, més, més coses a través d'aquestes activitats. Ara el que fem és una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem. Vinga. Moros venen, moros van, pel camí de Sant Joan. Moros venen, moros van, pel camí de Sant Joan. Cada dia de 12 a una del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs nosaltres les pauses les fem així ràpids i ara el que fem és parlar d'un llibre que s'està en aquests moments venent per fascicles, es diu Sant Andreu abans i el que pretén és recollir imatges de la transformació del poble de Sant Andreu al segle XX. En parlem amb un dels historiadors que porten endavant aquest projecte, com és en Pau Vinyas, molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns, d'on va sortir la idea de crear aquest Sant Andreu abans, aquest recull d'imatges? Doncs mira, això és uh, l'editorial que són de... del Papió, i aleshores uh, uh, ja porten 85 llibres en format recicles, fets arreu del Principat de Catalunya i, del, i de Mallorca uh -huh. i aleshores van venir a Sant Andreu i van, al districte de Sant Andreu doncs, van buscar dos historiadors que poguessin fer la feina aquesta uh -huh. i ens ho van proposar a un servidor i en Jordi Rabassa. Uh -huh. Nosaltres molt encantats de doncs, participar en aquest interessant projecte de recopil·lació d'imatges perquè al marge que siguem nosaltres els autors dels textos, aquí s'ha d'agrair i em emescreix la participació de molts i molts veïns. Tenim més de, 8, de 180 famílies que han col·laborat cedint les seves imatges per poder-les reproduir. Uh -huh. Perquè el que sí que es podrà veure és el, el, la transformació del poble de Sant Andreu en el segle XX. Sí, nosaltres la idea va ser doncs, agafar eh, Sant Andreu de Palomar Uh, com a poble uh -huh. a partir de la primera data que tenim una foto que és el 1880 uh -huh. fins al 1976 perquè la col·lecció aquesta de d'elevants us va acabar entre els anys 60 i 70 nosaltres vam triar el 1976 per ser una data històrica andrewenca. no volíem una data general uh -huh. històrica i aquesta data històrica endreuenca és el tancament de les dones dels treballadors de motor ibèrica a la parròquia de Sant Andreu. Mm. I a partir d'aquí hem anat recopilant imatges eh, al llarg eh, d'aquests gairebé 100 eh, anys d'història. Els hem dividit en capítols. Vam començar mm -hmm. doncs, amb el capítol de l'urbanisme, després els transports, eh, el món del treball, doncs aquí entrava a pagès, a, a les fàbriques, a les botigues, als bars, després eh, el món de l'educació, la cultura i els esports, després societat uh -huh. i els barris, eh, festes i tradicions, i com a últim capítol doncs, tancarem amb, amb imatges de moments històrics viscuts al llarg d'aquests quasi cent anys. Uh -huh. Perquè també em de dir que hi ha una pàgina participativa al, al Facebook. Sí, vull dir estem molt contents, tenim gairebé 500 eh, membres en aquesta pàgina, és molt uh -huh. interactiva, i el que volem remarcar, no?, que, que és un projecte, doncs, que, que, que coordinen dos historiadors, però que darrere d'aquests dos historiadors, doncs, eh, hi ha un munt de persones eh, que hi col·laboren, no?, i sobretot, doncs, els veïns i les veïnes que ens han aportat imatges familiars. Uh -huh. I interessantíssim, perquè, doncs, eh, des de les imatges a les escoles, a les imatges a les festes, a les tradicions, per exemple, doncs, a... Sabem que la processó de Corpus, als anys 40-50, doncs eh, era una festa molt celebrada, no? Vull dir, en temps de, de postguerra, de situació crítica per part d'una dictadura ferotge, doncs eh, hi havia unes dates senyalades que per religioses que fossin, doncs també era una... l'anada d'aida fresc, no? Perquè pel sentit festius de la festa, no? Pel, pel fet de la cercavila dels gegants, de, de les processons i tot plegat, doncs eh, captivem un moment històric no? mm -hmm. i és curiós perquè al llarg d'aquests 40 anys eh, podem reflectir i veure doncs, eh, les diferents etapes no? i quan veiem una petita escletxa com podria ser doncs, la república, la segona república mm -hmm. doncs, eh, veiem el, el, amb les imatges d'aquelles se'n reflecteix un, una gent eh, que vivia un moment important. No? I després veus les imatges de, de la dictadura i, i, és, i són imatges diferents, no? vull dir que que, que a vegades doncs, eh, ens podem enmidellar amb aquestes imatges perquè són molt interessants, perquè ens mostren un, un Sant Andreu ja no existent i desaparegut, però que també hem d'anar molt en compte que darrere d'aquestes imatges s'hi doncs, eh, amaga patiment, s'hi amaguen jornades laborals de moltes hores, s'hi amaga, doncs, un estretor, una manca de política, i per això el que et deia, no?, d'aquestes fotografies dels anys 30, doncs, eh, ah. demostren com una escletxa i una helenada d'aire fresca. Amb un llibre de 900 pàgines, de nhi do tot el que hi podem trobar. Aquest llibre tindrà 824 pàgines, més de uh -huh. 1.000 fotografies, i el seu pes serà de 4 quilos. 4. Vull dir que... i es fa 50 fascicles i ara estem anant pels cicles dedicats al món de l'educació uh -huh. i ens manca doncs, a cultura i a esports. Uh -huh. Aquí hem fet grans descobriments, també hem descobert un club de rumbi, eh, el primer club de rumbi de Sant Andreu, eh, i ens ha permès doncs, a, a, a enriquiment i, i participació. No? També voldria destacar, doncs, a, a part de l'editorial i, de, i dels ma, del maquetador, el Marc, que ens fa aquesta feina tan, tan excel·lent d'incloure mm. les imatges dins, de, dins un fons blanc doncs eh, també hem de destacar la imatge de vull dir, la col·laboració del, del consell assessor no? Contem amb un consell assessor que, que mai millor dit ens assessora molt bé eh, abans de publicar els textos no? ens reforcen i ens, eh, i ens corregeixen doncs, eh, a vegades eh, aquells aspectes de que, doncs, eh, que tots ells el bé viscut d'aquell període ho coneixen més. No? I en aquest sentit, doncs, a, a agrair doncs, a en Jaume Seda, a en Pere Seda, en Pere Heredero, a la Marguerida Fàbrica, el Rador Espinyol, el Manuel Raigada, el Xavier de la Cruz, a en Jaume Domènech, a, si em deixo algú, doncs, a, a tota aquesta gent que d'alguna manera doncs, a, amb el seu assessorament han fet també possible l'enriquiment d'aquest treball. Perquè el que tenim constància és que són 50 fascicles, però ara per, quin, fasc... per quin fascicle ho veiem? Ara ja estem a l'Ecuador, anem pel fascicle 26, uh -huh. doncs 50, això s'acabarà cap a finals de, de març, uh -huh. i llavors eh, a totes aquelles persones que, que no han pogut fer la, la col·lecció per fascicles, doncs a partir del Sant Jordi de l'any que ve, doncs podran adquirir eh, el llibre sencer, no? No o sigui, el llibre El llibre després eh, es publicarà eh, també en format llibre i, i aquells que no han pogut doncs, anar guardant els facicles i després enquadernar-los i compartir-lo amb un llibre compacte doncs, eh, també podran doncs, eh, adquirir el llibre que esperem que doncs, eh, que també sigui un èxit. No? Que, eh, segons em comentava l'editorial se'n eh, eh, venen... 1.600 exemplars a tot, a tot Sant Andreu. Que agafem Sant Andreu, bon pastor, Congrés i Santa Eulàlia de Vila de Piscina. Uh -huh. I, I bé, dels que s'estan fent a nivell de Barcelona, perquè el del Poble Nou ja es va publicar, uh -huh. i ara està en el mateix ritme que nosaltres, i el d'Horta i el de Sants, eh, podem dir que som, som el poble que ens hem engrescat més, uh -huh. i som el, en proporció a, aquestes, a altres altres expobles, doncs som el, el poble que, que de moment, en nombre d'exemplars adquirits, eh, està guanyant la partida. I, el I això fa... doncs ens honora i ens engresca seguir endavant cada... amb la feina. El fascicle que surten cada mes? No, el fascicle surt cada setmana, cada, ah, cada, setmana. cada divendres, eh, uh -huh. els quioscos, llibreries i papereries que col·laboren, doncs es pot anar a buscar un fascicle que oscil·la amb 16 pàgines uh -huh. i el llibre és molt gràfic perquè té una introducció de cada capítol i a partir d'aquí, doncs, eh, imatges molt impactants, no? Uh -huh. Ara mateix, ara mateix estic aquí a casa meva uh -huh. i tinc obert el fascicle uh -huh. a la pàgina 426 amb una excel·lent fotografia uh -huh. de l'any 1910 de l'Ateneu Obrero de Sant Andrés de Palomar, Barcelona uh -huh. amb dos mestres i tot un reguitzell d'alumnes uh -huh. uh, que deuen tenir entre 6 i 7 anys posant pel fotògraf i uh -huh. els veu amb unes cares uh -huh. dir, de serietat a part de tres o quatre <laughs> que fan una cara de trapelles la, la, la resta uh, fan una cara de serietat i uh -huh. suposo que també pel tema de dels, dels polls, uh -huh. doncs, tots van amb, amb el cabell molt rapat, no? Només en, en veig un que té molt de cabell, però la resta van, van gairebé esquilats. Suposo que en aquella època era, era freqüent, això, d'evitar, de, doncs, el contagi i dels polls i tot això, i suposo que per qüestió de seguretat higiènica, doncs, eh, deurien anar molt rapat i molt pelats. Uh -huh. I la imatge és interessant i és engraçadora es veu a cada extrem els professors, els alumnes tocats i posats suposo que aquell dia els van avisar que vindria el fotògraf uh -huh. I, i, i amb un estandard al darrere doncs, que és l'emblema de l'Ateneu de Sant Andreu de Paloma Molt bé, doncs des d'aquí convidar tots els andreuencs i andreuenques que ens estiguin escoltant ara mateix doncs, que si volen conèixer com, com és la història del del seu poble, de Sant Andreu doncs que s'acostin als quioscos i que comprin aquests fascicles doncs que val la pena perquè és un recull de doncs, fotografies de tots els veïns que han volgut participar en, en, aquest, en aquest llibre no? uh -huh. Molt bé Doncs moltes gràcies Moltes gràcies a vosaltres i, i molts ànims D'acord, vinga, gràcies Adéu Molt bé, doncs ara fem una pausa ràpida i tornem la la la viu amb 5 centits. Música Molt bé. Don nosaltres que el que, uf, sơ ara mateix, és la nostra habitual agenda d'activitats i d'actes que podeu gaudir aquests dies en els nostres, en els nostres barris. Doncs el que volem comentar-vos ara mateix és una activitat que es realitzarà el proper 26 d'octubre, que és la setmana que ve, és divendres de la setmana que ve, i és que el vial Busbao es posarà a marxar a la C58. El vial de dos carrils per a busos i vehicles d'autoocupació, el que es coneix com a Busbao, de la C58 entre Repollet i Barcelona entrarà en funcionament el proper 26 d'octubre. Segons ha anunciat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís recudé, coincidit amb la col·locació del penúltim dels 16 trams de viaducte que tindrà el Vial a l'alçada de la Ciutat Meridiana. Els dos carrils facilitaran la mobilitat als usuaris que utilitzin el transport públic o que viatgen en vehicles privats amb 3 o més ocupants. Tornem novament a la Nau i Banò, no? parlem ara d'aquesta guerrilla tàctiques per la microcultura que arriba al seu segon cicle. Demà s'inicia el segon cicle de les guerrilles organitzades per la nau Ivanov i Trànsit Projectes. Són sessions de debat i reflexió mensuals al voltant de diversos àmbits de la gestió de projectes culturals. Doncs demà del que es parlarà serà de models de gestió, el joc a moltes bandes. El sector cultural és un espai molt ampli i ple de creativitat i idees. Això comporta la convivència de diversos models de gestió, locals, públics, privats, híbrids, alternatius a peu de carrer cada un amb les seves diferències amb els seus processos d'èxit o de lluita diària. L'horari d'aquesta sessions serà de 10 a 2 més un dinar i el preu serà de 30 euros amb el dinar inclòs. Qui oh. hagi participat en sessions anteriors té un 10% de descompte. Per a més informació i inscripcions, podeu enviar un correu electrònic a formació arroba I no ens movem de la Nau Ivanov perquè volem parlar-vos dels 30 anys de cançó francesa. La Nau Ivanov, novament al carrer d'Honduras número 28, us ofereix demà un homenatge als 30 anys de la cançó francesa, de Dipiaf a Miquel Fuguet. Eh, canta Quinta el Godó i el programa constatat de dues parts. L'entrada serà de 5 euros i els amics de la naus 3 euros. La venda d'entrada serà d'una hora abans de taquilla. Doncs aquesta setmana us hem anat parlant d'en Franxo, que us ofereix una exposició dels seus treballs a la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra. Aquesta exposició presenta els treballs més representatius de Fra Francesc Llopis Surrallers, conegut com a l'home més conegut del món del còmic, fins al proper dissabte. Sí senyor, l'home més conegut del món del còmic. Doncs ara el que fem és dir-vos que podeu trobar aquesta exposició a l'àrea del còmic a la primera planta de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra. I és Can Franxo, és dibuixant, humorista gràfic, guionista, creador de sèries com Monstru, Cargols i l'increïble Friki d'Espuma. Doncs ja ho sabeu, el podem trobar a aquesta exposició de còmics a la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra. I més activitats encara comentar-vos, doncs dir-vos que el Centre Cívic de Sant Andreu us proposa que toquem el dos. El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu, número 111, us proposa que toquem el dos. Aquest és el títol de l'obra teatral escrita i dirigida per Enric Vila, amb Paquita Martí i Pilar de Diego. La representació es podrà veure aquest divendres i dissabte a les 22 hores i diumenge a les 6 de la tarda. Les reserves són el telèfon 655 166, quins Molt bé, doncs nosaltres que aquí i ens retrobem demà la mateixa hora. Moltíssimes gràcies a la Susana Ávila, també moltes gràcies al nostre tècnic, sense el qual doncs, aquest programa no hauria estat possible. Donem les gràcies a en Carlos Gasull i nosaltres, doncs això, que ens retrobem demà a la mateixa hora, si voleu que passeu una molt bona tarda.